a uh... Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Allah i madhruar gjdo gjë ka kryuar një form dhe një regull të bukur Bukuria është ajo që gjithë një e tërheq vëmendjen e dhe zemrën e njeriut dhe pastaj ajo që njeriut i duket e bukur rezultën me dashuri dhe jasaj që e pëlqe Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam Bukurin dhe dashurin i ka trajtuar në mënyrë të veçanë. Dhe këtë e hasim edhe në veprat e ti, edhe në fjalat e ti. Madje, gjdo veprim që e ka bërë, gjithë një ka insistuar që aje veprim të jet i cilësuar si i bukur, në mënyrë që të bëhet vepr e dashur, edhe për Allahun, por edhe për njerësit. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderim atë takon Allahut të Madhëruar, krijuesit të kësaj gjithësi. Përshëndetjet dhe bekimet çofshin për të dërguarin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjitha ata që pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është bartës i mesazhit hyjnor dhe si i iqti jo vetëm ai por edhe të gjithë pejgamberët e tjerë para ti Allahu i ka bërë çdo shërbën si model për njerëzimin. Mu për këtë çendron edhe një prej përgjigjeve. Pse Allahu zgjodhi që njerëzit të jenë pejgamber, të jenë të dërguar, e të mos ketë të dërguar prej engjëjve për shemb? Për arsye se ata krahas kumtimit të fjalëve të Allahut, duhet të shërbëjnë edhe si model praktik se si duhet të praktikohet urdhri i Allahut fuçiplat. Në disa ajete në Kur'an, Allahu i madhruar e përmend faktin se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem ashtë njeri. Në një prea tëjre ajeteve, Allah i ma thëruar thëtë, kul innama anë besharum mithlukum, thuaj o Muhammed, unë nuk jam gjëtë jetër përvesh se një njeri si kur ju. Vashdim i ajetit pastaj e ban e, të dukshëm dalimin mes Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem njeri dhe njerëzve tjerë. Me gjitha të ajo që duhet të kuptohet prej faktit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet që t'u tregojë njerëzve se ai është një njeri i rëndomtë, çendron në dy pika kryesore. E para, prejardhja origjina gjenetike apo biologjike e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e njëjtë sikur se është çdo njerëz i tjerë prej neve. Ai ka lindur prej një nëne e cila ka patur një bur, do në thotë që ishte babaj Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, dhe lindja e ti ishte shumë e natyrshme, sigur se lindja e natyrshme të të gjithë njerëzve. Aspekti i dytë, që ashtë shumë i randësishëm, dhe që vërtet duhet të kuptohet drejt e të mos harohet në asë një moment, ka të bëj me faktin e vurje së kufirit para e, ngritjes së Muhammedit sëllallahu aleyhi vasallem që njerëzit mund t'i bëjnë ati gabimisht respekt të tëpruar, glorifikim të tëpruar, madhërim të tëpruar, sa që do shta dikujt do t'i shkoj mendja që ti përshkruaj ati cilësi apo atribute hyjnore. Sikur se kanë rëshqitur, sikur se kanë devijuar njerëzit paraneve, duke e të i kaluar kufirin e respektit, kufirin e glorifikimet, e duke u përshkruar njerëzve të rëndamt, do në thotë cilësi të hyjnis, apo cilësi të Allahut fuqiplot. Për këtë arsye, Allahu i madhruar e ka mësuar Muhammedin, sallallahu aleyhi sallem, që njerëzve të thotë, Un nuk jam gjatë tjetër vetëm se një njeri sikur sikur jeni ju. Pra un nuk jam Zoti. Un nuk jam i biri i Zotit. Un nuk pretendoj dhe nuk kam në veten time as një cilësi prej cilësive të Allahut fuqi plot. Madje në rast të konkretë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i përpikt në këtë drejtim, saqë një herë kur dikush i është drejtuar për një kërkesë dhe i ka thën çfarë të dojë Allahu dhe të duash ti o Muhammed? Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai ai i xhorri nuk e ka patur e, për çellim shirkun, ai çe i ka thën kët fjalë, Muhammed sallallahu alaihi wasallam i është drejtuar shumë ashpër. A mos dëshiron ti mua të bësh ortak të Zotit? A dëshiron ti mua të bësh të barabart me Allahun? Vetëm Allahu çfarë dëshiron bëhet. E jo, ajo çfarë dëshiron njeriu. Jo. Pra, kër vijet në pah e, fakti se Muhamedi s.a.s. ishte njeri, sidomos kjo pika e dytë është ajo që kihet parasysh. Pra, që të gjveshet prej tendencave të pa drejta, respektivisht të kursehet prej tendencave të pa drejta të dikujt, për t'im veshur apo për t'a cilësuar atë me cilësi hynore. Me gjithë atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili u urdhrua të thot "Kul inna ma ana bashar mithlukum", thoy un jam një njeri si kur ju. Megjithatë, vazhdimi i ajetit tregon se ai vërtet ishte një njeri edhe në aspektin biologjik, edhe në aspektin e cilësive të të, të njerëzorës, megjithatë ishte një njeri i veçantë. Yuha ileya, un jam njëri një njeri si kur ju, biologjikisht, fizikisht mirë po dalimin mes meje edhe jush, ashtë se mua më vje shpalja, mua më fletë Allah i madhruar, unë komunikoj me te drejtë për drejtë, unë i marë mësimet direkt prej ti, ndërsa ju nuk mund të aboni një gjëtë të tilë, ju o njerës të thjeshtë, ju do t'i merë një mësimet prej meje, të në thotë prej të dërguarit. Këtë regon se dalimi në mes shynores dhe profetikes, është shumë i madhë, atësa është dalimin mes kryusit edhe kryesave, me gjithate edhe dalimin mes pozicionit të të dërguarit, dhe gjithat autoritet që tërheqë pas vetës këtë pozicion, dhe pozicionit të njeri u të thjeshtë gjithashtu është i madhë, i madhë derin kufit e maksimumit të respektit. Për këtë arsye, në asë një moment, fakti se Muhamedi s.a.s. është njeri dhe kryese Allahot pa dyshim, Nas një moment ky fakt nuk duhet të na pengoj neve ç'të tregojmë respektin maksimum ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse na ka urdhëruar Allahu fuqiplot, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. O ju që keni besuar, mos ingris një zërat tuaj përmbi zërin e të dërguarit. Dhe mos flisni me të, ashtu sikur se flisni me njeri tjetri. Mos ju drejtoni ati, ashtu sikur se i drejtoheni njeri tjetrit, nga se në këtë form, eksiston reziku që juve të u shkatrohen të gjitha veprat, ju duke mos e vrejtor një gjitha tjil. Para mendoni të nderuar shikues, mungesa e respektet ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, para qëtë rezikun, e shkatrimit dhe asgjësimit të veprave të cilat mund të jenë të shumëta, mund të jenë të mëdha, mund të jenë shumë fisnike, shumë rekat, namaz, shumë Kur'an i lezuar, shumë dhikër i bër, shumë sadaka e dhenë, e të gjitha këto me gjitha të nësë njëriu nuk të regonë respekt në dajë Muhamedit sallallahu aleyhi vësillem, respektin e duhur të gjitha këto vepra eksiston reziku që të asgjësohen. Shtrohet pyjetja, Pse Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem të jetë kach meritor për këtë respekt? Pse kërë respekt në dajti të jetë i kushtëzuar derin këtë mas, ose me pranimin e veprave të mira, ose me në munges të respektit me asgjësimin e tyre? Kjo përshkak se vërtet Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem me jetën dhe veprimtarin e ti i solin njerëzimit shumë dritë, i solin njerëzimit u dhëzimin, i solënjerzimet shumë dije i solli njerëzimet formulën për të jetuar jetën për s'mbarë ashtu sikurse edhe kërkohet për njeriu i solli njeriu la të lani njerëzimet e xhurmat e rrugës së trasuar për të arritur deri te suksesi dhe deri te kënaqësia e Allahut fuqiplot pra pasi që ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam A i për këtarës ju e dhe e meriton këtë, këtë respekt Në anën tjetër të nderuar shikues Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem Gjithjetën e ti e bëri model Dhe e bëri mostër për neve Se si duhet t'i kuptojmë gjerat Gjithdo gjithë që trajtoj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem E bëri këtë në formën më të bukur Në mënyrën më të bukur aj kur fliste, fliste bukur, kur veprante, veprante bukur, kur e bënte një gjëtë mirë, e bënte për bukuri. Ma dje, ashtu si kur se nga ka urdhruar, Allahu i madhruar, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kur ndëshkante, ndëshkante bukur. Një gjëtë të tilë, e bënte për bukuri, ashtu si kur se nuk e bëjnë shumica e njerëzve, ma dje ashtu si kur nuk e bëjnë askush prej njerëzve. Pra Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, gjdo gjë, e bënte për bukuri dhe a i ishte promovu e si më i mirë më i denjë që ka njohër historia njerëzore i të bukurës në gjithë veprimtarin e ti nëse i qasemi në mënyrë korekte dhe pa tendenca nuk gjejmë tjetër përveç se përveç se bukuri e bukuri ishte vetë paracitja e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem para mendoni të nderuar shikues, nuk janë të kota dhe nuk janë të pa arsye shme ato që i kanë thënë shumë njërez, vetëm sa e kemi parë për herë të parë Muhamedin sallallahu aleyhi vesellem, e kemi kuptuar se kjo fityr nuk është fityr gënjeshtari. Pse e fiton njëriu në takimin e parë një përshtypje të këtilë? Për arsye se ajo fityr, ajo pamje rezaton bukuri Fityra e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, për vetë që ishte fizikisht shumë e bukur, i këtil ishte konstrukti, fiziku i ti, e këtil ishte paracitja e ti, mirë për jo vetëm kaqë, të nderuar, kemi raste shumë kur vërtet njerëzve Allahu u ka dhenë bukurin në pamje, ndërsa ata atë pamje e kanë shëmtuar me sielje të vrajta, me sielje të papranueshme, me sielje irituese, ndërsa Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, Allahu ja kishtë të dhënë të dyja bukurit, edhe bukurin e pamjes edhe bukurin e shpirtit. Dhe ajo bukurit e cila fshihëj në thelësin e shpirtit të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, ajo rezaton të në përmjet përmjet përmjet, përmjet së fityrës së ti, në përmjet, përmjet buzqesh, buz, buzqeshjes së ti. Nga se buzqeshja është ajo e cila të regon se kynjeri është iknachur me ate që e rethanë është i disponuar në brendin e ti është i knaqër me njeriun që e shehu se me njeriun që e takon apo me të cilin komunikan dhe Muhammedi sallallahu a.s. pa dyshim se kanë zitur në gjërat të këtila nga se buzsheshja është qelsi apo formula në përmjetë cilës njerëzit gjatë komunikimit evitojnë dhe menjanojnë barjera dhe pengesat shumëta Muhammedi sallallahu a.s va shembullin më të mirë në këtë drejtë. Fat xherire, Allahu qoftë i kënaqur me të. Njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fat prej ditës kur e pranova Islamin, asnjëherë nuk jam penguar ç'të hyj te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa her kam dashur. Në fat prej atij momenti ç'ai ka pranuar Islamin, ai ka pasur mundësi ç'të futet në shtëpinë të dërguarit, respektivisht të takohet me të, kurdo ç'i ka lindur dëshira për një gjë të tillë. Jo vetëm kach, por kjo vazhdon, thotë madje, prej asaj ditë që e, ka, e kam pranuar islamin, kur nuk më ka takuar Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, e të mosket buzsheshur në fityrën time. Pra, gjithë një më ka takuar, gjithë një më ka shikuar me buzsheshje, dhe jo ndryshe. Ndërsa, jo vetëm në praktik, por Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, i kanë zitur njerëzit që ta praktikojnë këtë sielje, këtë gjest, i cili është i vogël për ta praktikuar por është i madh me reflektimin e tij. Ky gest i vogël, një pamje, një dukje e, e, e caktuar e fytyrës lëgjur, shumë të thella dhe me shumë fryte në zemrën dhe shpirtin e atij të cilit ti e ta ke. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshjen e ka cilësuar si lëmosh. Thot huwa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. Po xeshja jote kur takosh me vllajin tënd është një lloj lomoshe. Nuk ke nevojë t'i japësh para, nuk ke nevojë t'i ndihmosh materialisht, nuk ke nevojë të bësh ndonjë shërbim në favorin e tij. Mjafton që të buzqeshësh dhe ai do të ndihet i kënaqur dhe ka për ta ditur për një veprimtati. Madje jo edhe otom kaç por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë veprim e ka ngritur lart kur u është drejtuar muslimanëve duke u thënë La të hkiranë në minë elma'rufi shëjën, o loën të lka e kha kebi vëgjhën të liqë. Mos në në qma asë gjë prej veprave të mira. Dhe në thotë gjdo veper, e cila klasifikohet në katërorin e veprave të mira, kur mos tuaj është e vogël. Ajo mund të jetë e vogël në sytë tu, mirë po refleksioni asaj vepre, ndikimi asaj vepre të këtjetëri mund të jetë i madhë. Andaj Muhammedi sallallahu alai sallam thotë asë se si, mos i në në në qmoni d qoft madje edhe një veprim i cili tek shumë prej Juve duket i pa i parancësishëm ai është ta atakosh vllain tënd me fytyrë të buzëshëshur ose me fytyrë të çelur. Ka thësuai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shprehte bukurinë e madhe, bukurinë e pafund që fshehte në shpirtin e tij e shprehte nëpërmjet buzëshëshjes dhe kjo është ajo e cila quhet e bukura e busqeshje së Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem dhe jo vetëm kach por Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem i kushton të randësi edhe dukje së i ashtme anës formale veshje së ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem kishte dëshir të dukej dhe të vishe i bukur po saqërisht vishe i bukur kur kishte takim me personalitete me delegacione a i kur dilte para tyre, dilte me një pamija e cila imponante respekt. Nga se pamija e bukur posa qërisht me njerës të rëndësishëm, të regon se ti jetë duke i respektuar ata dhe mu për këtë e jeveshur bukur, po një kosisht e dhe pamija jote e bukur i detyuran ata të të, të respektojnë ti. Dhe kur pyete i Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, respektivisht kur fliste për arogancen dhe për shëmtine arogances e njerësit e pyesnin, po nëse ndonjëri prej neve ka dashyrçat duket bukur, ç papetkat e tua të jenë të bukura, të mbafrat e tua të jenë të bukura, ai thoshte inallahu el jamilu yuhibbul jamal. Allahu është i bukur dhe e do të bukuron. Ç do të thotë se nuk është kjo ajo që ju mendoni se është arrogancë. Pamja e bukur është bukuria. Pamja e bukur është refleksioni i brendisë dhe muslimanat një gjë të tërë duhet ta të praktikojnë nga seksisoj e praktonte vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm nëveshje, por a i kushton të kujdes të veçant edhe aromas e cila dëgjohi, apo e cila ndihej prej ti, gjithë një përdor të erërat dhe parfumet më të mira që, që, që gjindeshjen. A i sheja radiallahu anha, thot unë kërkoja për Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, parfumin më të mirë, më të këndshëm, që ta parfumos atë. Dhe gjithë një dihet se Muhamedin sallallahu aleyhi sallem prej ti ka është, është ndijerë, arom e bukur. E kundërta e kësaj, është se Muhammedi sallallahu a.s. gjithë një ka porositur që prej muslimanve të mos ndihen aromat pakëndshme. Respektivisht, i ka u dhëzuar muslimanët, që nësë ndonjeri prej tyre, u shqet me ndonjë u shqim i cili ka arom të rënd, sigur se është qepa dhe hudhra, të mos dalin në gjami. Thot aji i cili hanë qep apo hudhër, të mos i afrohet vendit ku ne falemi, Most paraçitat në paraçitje publike, për arsyesë se njerzit irritohen prej aromat ose pakëndshme, posaçërisht kur ajo është në afërsi, sikurse janë njerëz kur falen afër njëri tjetrit ose kur përshëndetin ose kur i japin selam në namaz e kështu me radhë. Dhe mu për kët Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka vendos kufi, të cilët ka kërkuar prej neve që të respektohen. Dhe kjo është është do të them shenja simbole dhe argumente më i mirë se sa i ka kushtuar Ranci Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te bukurës. Ka bër stimulim praktik me fjalët e tij inallaha jamilun yuhibbul jemal. Ta dini o musliman se Allahu është i bukur dhe Allahu e do të bukurën. Allahu e, të, e do të bukurën atë që du, duket bukur. Asaj që i vije aromë e bukur, ajo që kryhet bukur dhe me butsi e kështu me radhë. Si soi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra imsonte muslimanat Më shumë se kjo evidenta te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte bukuria e sjelljes se tij. Dhe ajo sjellje e bukur lindte gjurmë të pashlyeshme tek të gjithë njerëzit. Jo rrallë ka ndodhur që një sjellje e cila kur kihet parasysh se vinte nga i dërguari i Allahut, ajo vërtet ishte në kulminacionin e bukurisë. Në sjellja e atill të ishte faktor apo shkak që ndonjëri prej njerëzve që e shehte të pranojë Islamin. Si të mos pranohet Islami, si të mos pranohet firja, mesazhi dhe misioni i njerëzit i cili vërtet ditë të sillet aq bukur me njerëz. Dhe një gjë e tillë ka mundësi të detektohet dhe të zbulohet, qoftë edhe me një sjellje të vetme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bukuri të rral, me bukuri të cilën nuk e hasim diku tjetër silej me njerëzit dhe i trajton të ata. Duke e patur parasysh pozicionin e ti prej të dërguari, prej njeri u i cili kështë ardhur që praktikisht tu amsoj njerëzve islamin, tua përcaktoj dhe përkufizoj atyre dispozitat, regullat, qka ashtë e lejuar, qka ashtë e ndaluar, si kryhen rritet, adhurimet, si falet namazë e kështu me rral. Atër këtu evrejm, bukurin e sjelljes, çndrimeve dhe shpjegimeve të liçvansit. Dhe kjo bukurisë që e përshkon kët aktivitet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mund të definohet si bukuria e lehtësimeve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillonte të fal namaz. Vëfontë, un hy në namaz duke e patur për qëllim që ta zgjas atë. Mirpo gjat namazit dëgjoi një foshnjë diku larg duke çar dhe më një herë më shkon mendja mos e ëma as duke u falur me neve dhe un e shpejtoi namazin nuk e zgjas namazin vetëm e vetëm çtë ta liroj të ëmën dhe ta rehatoj foshnjën ku mund të has njeriu një kujdes të kthjellët një bukurëti të kthjellët të sjelljes të adhurimit edhe të përkufizimit të dispozitave përveç se te i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam madje Muhamedi sallallahu a.s. edhe kur situata kërkon të seriositet. Situata të caktuara nga njerë kërkonin kritika ndaj njerëzve, ose kërkonin ndëshkime, ose kërkonin vërashdësi, në qëndrime e kështu me ratë. Me gjitha të, të gjitha këto, Muhamedi sallallahu a.s. i bante bukur. Para mendoni të ndëruar shikues, Muhamedi sallallahu a.s. kur kritikonte, kur qortante, kur tërhishtë të vëretjen për ndoni gabim që paracitej në shosri, para mendoni me sa maturi dhe me sa kujdes, sa bukur e bënd të një gjëtë t'il Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Ajkur njëherë në një vend publik në një paracit, paracitje publike nuk e emërton të fajtorin. Nuk thoshte filani e ka bërë këtë gabim i cili nuk është dashur të bëhet. Por gjithë një kur kishte nevoj që të paracitej, që të ekspozohej gabimi, aje bante me një maturit pashoqe, thot, qëfar është puna e disa njerëzve që veprojnë kësisoj? Ose qëfar është puna e dikuiti cili fletë kështu, e kështu më radhë? Ma dje, jo vetëm që e, nuk e demaskon të fajtorin, jo vetëm që nuk e nënçmon të, nuk e poshtron të atë e para njerëzve, por as nuk i pëtë shenja të aludimet që njerëzit qofte dhe mënyrë të indirekte të kuptojnë si për, për cilin bëhet fjallë. Jo, jo, Muhamedi sallallahu a.s. u apren të rrugën të gjitha këtyre veprimeve, të gjitha këtyre gjerave, dhe aj për bukuri kritikonte, për bukuri qortonte, për bukuri edukonte, sikur se është rasti i ati njeriut i cili kështë e folur në namaz, ma tje jo vetëm njerë po kështë e folur tri apo katër herë, dhe pas taj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, e thiri për ta mësuar. E a i thot, pasha Allahun e madh, kur nuk kam par njeri më të sjelshëm, dhe mësues më të kujdeshëm, se sa Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ose rasti ja ti beduinit i cili e, urinoj në gjami, që ishte vërtet njëve prim shumë i rëndë, shumë cenuës për shëjnëtrin e gjamisë, me gjithë atë Muhamedit sallallahu alaihi ve selle. E këshilloi dhe e çorthoi atë aq bukur, me aq matur, me aq kujdes, saqë si pasojë asaj ai njeriu tha: "O Zoti im, o Allah, më mëshiro mua dhe Muhamedit." Por krahas neve mos e mëshiro as kënd, për arsyesë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi ve selle u solën vrashtë me të. Ndërsa butësia e Muhamedit sallallahu alaihi ve selle jo vetëm çe edukoi atë njeriu, por edhe e detyrojë moralisht që ajtë të bëjt doa të lutet për vete dhe për të dërguarin e Allahut Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem. Bukuria e sielis së ti vijen në shprejhje dhe bukuria e këtyre lehtësimeve vijen në shprejhje gjithashtu edhe me trajtimin që ajtë u bërn të fëmive ose të moshuarve, ose të hendikepuarve, ose njerëzve personave me aftësi të kufizuar e kështu meral. Ajtë, për zdo njerim për i këtyre kategorive, të regon të një kujdes të veçantë. Fëmijët i për gdhelte, luante me ta, u afront e mundësin që ata të argëtoheshen dhe të dëfreshën në prezencën e ti, dhe gjithë një e bënd të këtë në formën më të bukur, për deri sa, ajë argëtim dhe ajë dëfrim, nuk paracisnin ndonjë këndërvajtje ose ndonjë shkelje të kufive dhe dispozitave islame. Muhammedi sallallahu edhe sielja e ti në familje, edhe sielja e ti me familjarët e vetë ishte e këtil. Ajë me të gjithë jo vetëm që sielë i mirë, mirë po ajë këtë e bëndë në mënyrë gati artistike. Aqë mjeshtrisht e bëndë të mirë sieljen me familjarët e vetë, sa që vërtetë gjdo njerë i prej neve mund të konsideron të një sieljet të ti artë në vete. E këtil pra ishte sielja e bukura e sieljes së Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Dhe me veprimet e tia, me gjestet e tia, a i promovoj vlera të këtila. Por, kulminacionin e arin ato gjërat cilat a i ka thën, e cilat ne i hasim të shkruara, të transmituara dhe për cilora derit të këne në mnyrë autentike, e që vërtet që ndrojnë si margaritar në grumbullin e gjithë fjalve që fliten sot. Mes atyre fjalve që ndrojnë adhaja që ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi vasallem, Lëmë a khalqë Allahul khalqë, këtëbë kitabën, këtëbë fi kitabihi, fëhu a ndëhu fëvqë l'arësh. Kur Allahul e krijojë gjithësin, shkërojë në një liber i cili është të Allahul për mbi arësh, inë rëhmëti sëbëqët gëdabihë, mëshira imë i para prinë zëmrimit temë. Mëshira imë është më gjithë për fëshirë se sësa dhe primi imë. Kjo ishte e bukuria e sjelljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bukuria e fjalëve të tij. Ndërsa e gjithë kjo bukurie nuk mund ta lëjë njerin indiferent, ai i cili i dëshon këto fjalë, ai i cili i sheh këto veprime edhe edhe xhurma të këtyre veprimeve, nuk mund të mbetet indiferent. Et mos e doj atë njerë të madh, të mos e doj veprën dhe jetën e tij respektivisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam investoi shumë edhe në mbushjen e zemrave të njerëzve me dashuri. Si e bëri një jetë të tillë, do të kuptojmë në pjesën e dytë të emisionit, andaj çndroni me ne. <totro> <totro> Përruar shikues, ja ku jemi sërish me emisionin atje ku borojnë virtujtet Jemi duke folur për të bukuron e cila buron të dhe rilëtë si lum Nga fjalet dhe siljet e të dërguarit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam Gjithashtu, tani do të flasim edhe për dashurin E cila ashtë promovuar si vler dhe si virtujt nga gjitha jo që ka vepruar Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam Dashuria është një pjesë pandashme e njeriu. Është një emocion me të cilin njeriu lind, me të cilin Allahu i Madhruare ka krijuar atë. Dhe kur dashuria nuk funksionon ashtu si duhet, atëherë ajo reflekton negativisht në çdo lëvizje dhe çdo çndrim e fjalë çaburan prej vet njeriu. Ndërsa nëse ajo funksionon ashtu si duhet, atëherë ska dyshim se lëvizjet e njeriu do jen të jenë të koordinuara si është më e mirë. Duhet ta dimë të nderuar shikues se raportet tona që duhet t'i ndërtojmë me Allahun fuqiplot, me krijuesin e gjithësisë, me atë i cili duhet të i robërojmë dhe atë i cilin duhet ta adhurojmë. Këto raporte duhet të jenë të ngritura mbi bazë të dashurisë, për arsye se Allahy Madhruar dashurinë e ka përmendur shumë në Kur'an dhe i ka treguar gjitha ato gjëra të cilat Allahu i don edhe gjitha ato gjera të cilat njerëzit duhet t'i duan. Për këtë arsye, këto raporte me Allahun duhet të ngriten në bibazat të dashuris. Po përmendim shembol, Allahu i madhruar thët, Inë Allahe ju hebbot të uabine, vë ju hebbulmu të tahirin. Vërtet, Allahu i do atat cilët shumë pëndohen dhe atat cilët pastrohen. Kush pëndohet? Kush ka nevoj të pëndohet? Më katari, A i cili ka kryer më katë, a i cili ka bërë gabim, a i që është fajtor, a i duhet të pendohet, dhe në të gjith edhim, ose s'paku po në njerëzit, kësisoj silemi me njerë i tjetrin, gjith një edhe të penduarin, edhe të ndëshkuarin, e konsiderojmë dhe e trajtojmë si ish fajtor, si ish kriminell, si ish, si një njeri cilin të kaluarën, ka kryer një, një vej për të pahishme. Edhe nëse a i e ka vuajtur dënimin, edhe nëse është ndeshkuar, madje edhe nëse është penduar, ne nuk e kemi zemër xerrsin, nuk e kemi gatishmërinë ç'ta amnestojm spaku, ta pastrojm dosjen e tij, ta pastrojm biografinë e tij. Ai për neve, edhe pse tani e ka vuajtur dënimin, ose edhe pse tani ka shprehur pendimin e thellë për atë ç'ka bër, ai për neve akoma është një njeri i cili ka kryer një veprimtë aty. Mirpo, a janë njerëzit të kthill Të ka Allahu fuqiplot? Jo! Allahu fajtorët e penduar nuk i konsideron fajtorë. Allahu gabimtarët e penduar dhe mëkatarët që i kthehen ati nuk i konsideron si të këtilë. A i do ata, inë Allah e ju hibbut të uabin, me të vërtet Allahu i do ata cilët pëndohen shumë. A i që pëndohet shumë, a i ka bërë mëkate shumë, dhe a i ka nevojt që të pëndohet shumë me gjithate këtë njëri Allahu e do shumë. Këto janë pëndohet. Raportet e ngritura me Allahun foçiplot mbi baza të dashurisë. Allahu i do edhe ata të cilët pastrohen. Allahu i do edhe ata të cilët janë durimtarë. Allahu i do edhe ata të cilët i mbështeten atij. Allahu i do bamirësit, Allahu i do të drejtit dhe korrektet e çdo merat. Të gjitha këto gjëra që i thash janë të ilustruara në Kur'an dhe argumentet për to janë të bollshme, sikur të mos ishte dashuria e rëndësishme. Sigurisht, Allah i madhruar nuk do të përmente, nuk do të potencon, potencon të katë shumë në Kur'anin familar. Andaj, prej këtyre ajeteve edhe prej gjitha asaj që ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, ne dohet të kuptojmë randësin e dashurisë. Randësin e dashurisë së mirë feltë dhe funksionale e cila dohet t'imbush zemrat tona. Për ndryshe të nderuar shikues, të nderuar vlezër dhe motra, duhet gjithashtu të kujtojmë dhe të mos harojmë se vetë besimi yn dhe bindjet tona, ato që ne i quajmë iman, e patë cilat njëriu nuk mund të siguroj lëmëtorin e kësaj bote, asë shpëtimin e botës tjetër, vetë këtë iman kër Allahu e ngulit e mbjel në zemrat tona, e bën një gjithë të tilë me dashuri. Thotë Allah i madhruar në Kur'an, wa lakin Allah e habbebe i lejkumul imanë, vëzejjenë hu fi kulubikon, por Allahu u abëri të dashur juve imanin dhe estolisi ate në zemrat tuaja, apo estolisi me te zemrat tuaja. Paramendoni, Allahu e mboli imanin në zemrat tona, apo e lëshoj imanin në zemrat tona, me gjitha te, Allahu thot u adashuraj juve imanin. Pra, dashuria duhet të jetë halka e cila e lidhë zemrën tonë me besimin, halka e cila në lidhë neve me veprat e mira e kështumerat. Ndërsa Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka qenë promovu e si më i mirë me efektin më të madhë në historinë njërzore i vlerave dhe i kriterëve të dashuris. Gjithë një ajkurfliste për gjërat të mira, gjithë një mundohet të i prezentonte ato aqë bukur sa që vërtet njerëzit t'i donin ato, ose nuk në ngurante që për dashurin të fliste edhe me fjal. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, thëllathum men kun në fihi, wajgjë dhe bihin në halavat e l'iman. Tri cilsi, tri virtu të kush i posedon, a i e ka arritur, e ka gjetur ambëlsin dhe knatsin e imanit. Enjekun Allahu wa Rasuluhu, e habbe Ilehi mimmasi wa ahuma. Ç'i Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur tek Ai si se çdo kusht tjetër përveç Allahut dhe të dërguarit. Pra prap këtu kemi të bëjmë me dashuri pasi çfarë paraprakisht un përmend ëmbëlësia e imanit. Ëmbëlësia, kënaqësia për yjetimet e këndshme nuk mund të mos lidhen edhe të mos aludojnë në dashuri. Pra kënaqësia dhe përjetimet e këndshme të imanit dhe të besimit do të përjetohen atëher kur njeriu arrin vërtetësh të pajiset me këto tre me këto tri virtute. Çe Allahu dhe i dërguari i Ti të jenë më të dashur në zemrat tona se çdo kusht tjetër. E dyta, wa an yuhibba al-mara'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe çdo të doj njeriu, të doj muslimanin, jo për diçka tjetër, përveç se për hir të Allahut. Do thotë ti dashuri për hir të Allahut ose dashuri e ngritur mbi dashurinë ndaj Allahut fuçiplot. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وئت أُورأي ç të kthehet në kufër pasi çka Allahu e ka nxjerrur prej aty ashtu sikurse urren ç të jetë i hudhur në zjarr të gjitha këto gjëra pra lidhen me dashuri ndaj Allahut me dashuri ndaj njerëzve të mirë ose me me urrëtje ndaj veprave dhe gjërave të këqija Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk kanë nguruar që dashurin që kishtë në zemrën e ti, dhe i shokëve të vetë, dhe i krijesave të Allahot fuqiplot, të a shprehte edhe me fjalë. Njëherë i ashtë të drejtuar me një fjalë një shokët të ti i cili quhet Muadhi Bëndjebel. Një fjalë të cilën i akathon Muadhit që kam bindjen se gjdo njeri i menqurë, do të ishte në gjendje, të flioj kretë që ka në jetën e kësa i bote, vetëm e vetëm që të dëgjante atë fjalë, për vetën e ti nga goja e të dërguarit, sallallahu aleyhi vëzallam. I ka thonë, ja muadh, wallahi inni le ohibbuk, o muadh, pasha Allahun unë me të vërtet të duati. Ku ka fjalë më e madhe, ku ka fjalë më e mirë dhe më e vlefshme, sesa një gjëtë të tjilë, të dëgjoj muadhi, nga goja e të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam pra a i nuk nguron të tashfaste dashurin e kam pyetur njëher i than o i dërguari Allahot kush prej njerëzve është më i dashur të këti a i tha nëse më pyet një për njerëzit në përgjithsi atër ju të regoj se a i shëja Allahot qofti knaqër me te bashkëshortja i me a i shëja nona e besimtarëve at njeriun e dua mos te epermi. Para mendoni te nderuar shikues, njerzit ne publik po e pyesin personalitetin numer 1 te njerzimit, te dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, k e do ti mas shumti dhe ajn as nje manyre nuk nguron madhja asë nuk turprohet, nuk ka kur far rezerve, kur far kompleksi, të tregoj se dashuria nëmër një prej njerëzve tek unë, në zemrën time, është bashkëshortja ime ajsheja. Pastaj e pyëtën, mirë, po prej burave, cilin do mështepërmi, tha prej burave mështepërmi e dua babajnë e saj e bubekri. Kështu, Muhamidi sallallahu aleyhi vësallem, rezaton të dashuri, reflektonte dashuri, mbillte dashurinë në zemrat e njerëzve, nuk nguronte që dashurinë t'u asfatoste njerëzve në mënyrë që ata ta të duan atë ose që ta duan njëri tjetrin. Njëher një herë një njerëj i kishte thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, vallahi filani që sapo kaloi, e kam shumë për zemër, e dua shumë." Thot ai: "Ke treguar?" Thotë: "Jo, valla, nuk kam paur rastin që t'i asfash dashurinë." Thotë: "Shko edhe t'regoj edhe thuaj, o filan, o vllai im, un të duat hyr për hir të Allahut fuqi plot. Pra, këto promovonte kështu lloji vlera promovonten mes njerëzve i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje jo vetëm kaç, mirë po, jo rrall, këto vlera i bënte parakusht që njerëzit të jenë në rrugën e drejtë, që njerëzit të jenë besimtar, edhe si rezultati të çenin të besimtar të futen në xhenet. Në një rast ai ka thënë, "Wallahi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tuhabbu." kur se si për zotin nuk do të futeni në gjennet, për derisa të mos besoni, dhe nuk keni besuar për derisa të mos edoni njeri tjetër. Pra, Muhamidi s.a. mbil të dashuri dhe e lufton të urejtjen. Promovon të vlera dhe i lufton të gjërat e shëmtuara. Njerëzit inziste në virtyte dhe inziste gjithashtu që të largohen prej veseve të këqia. Madje, edhe në lutjet të, edhe në lutjet me cilat i drejtohe Allahot, subhanahu wa ta'ala, gjithë një e përmen të dashurin. Pra, raporti i ti me njerëzit, mësimi që ua bënd të njerëzve, edhe raporti i ti me Allahot fuqiplot, të gjitha këto ishin gjithë se si të lidhura me dashurin. Në një prej lutjeve që ja ka bërë Allahot fuqiplot, qëndranë se Muhamedi s.a.s. ka thonë, Allahum më rzukëni i hobbek, o Allahum im, më dhurom mua dashurin të ndë. Si, Mbille në zemrën time, një dashuri të madhe ndaj teje, por gjithashtu kërkoi që unë me veprat e mia të meritoj të ti të më duash mua. Wa hubb man yanfa'uni hubbuhu indak. Dhe o oh Allah kërkoi prej teje që të më dhurosh dashuri, ta dua atë që dashuria ndaj ti më bën dobi tek ti. Para mendoni në qëfar forme edhe në qëfar mënyre i ka lidhur këto raporte Muhamedi sallallahu a.s. Edhe në linjen vertikale, edhe në atë horizontale, të gjitha ato duhet të jenë të lidhura me dashuri, dhe dashuria nëmër një, e cila duhet të i vëjnë në funksion të gjitha këto raporte, është dashuria ndaj Allahut fuqib lotë. Nga se, Allahut nga ka treguar mirë fili se qëfar danë dhe qëfar dëshiranë përse i kemi parasysh ato gjera që Allahu i don, sikur që si janë devotshmëria, bamirësia, humanizmi, respekti, solidariteti, altruizmit, lirësia shpirtërore e kështu me radh, atëherë ne kemi parasysh çfarë don Allahu, nëpërmjet këtyre virtyteve, nëpërmjet këtyre veprimeve ne do të shoqërohemi ndërjet vetë, ne do të i lidhim raportet tona me të tjerët, edhe kësaj kësaj do të thotë do të funksionoj jetaja jonë edhe raportet tona. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, ma dje, edhe ka shprejhur dashuri edhe ndaj vendeve. Kur ka dalur prej mekës i përndjekur, ka thënë, o vatani im, o i meke, ti e di se, vallahi për mua, i e vendi më i dashur në bot, dhe si kur njerëzit të mos më përzinin, unë nuk do të dilja nga ti. Ndërsa, kur ka ardhur në Medine, e ka dashur edhe Medinan. Ma tje, atë dashuri ka insistuar që të mbilet edhe në zemrat e besimtarve dhe jo vetë mkaq, po transmitohet të këtë thënë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem për bjeshkën e uhudit edhe uhudun djebelun jo hibbuna o no hibbo. Kjo është uhudi, kjo është bjeshka e cila nado edhe të cilën edua. Kështu Sille e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në mesin e njerëzve, për habtet dashuri stimulonte të, të bukurën dhe njerëzit i thriste që në baza të dashurisë dhe sjelljeve të bukura të ngrisin raportet e tyre ndërmjet vetes dhe raportet në Allahun subhîlloh. Të nderuar shikues, në këtë çast e ieri fundi edhe takimit ton të kësaj radhe, deri në takimin e radhës së ardhshme, ju lutem në truqyrësin Allahu subhîlloh. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh خير الخلق يسر